Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub tarșii soarelui se oprește o birjă în strada pacienței la numărul 11 bis. Către orele 3 după amiază, un domn se dă jos din drăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună.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 Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde e strada Pacienții? Asta e mai culice. Ea, ași, teribil de la morită. Înainte, deja. Da, yeah, haide, haide, yeah, haide. ce strada e asta? Strada Pacienții. Ești prost. Înainte, Birjară. Yeah, yeah, yeah. Sărgent! Ortonați. Mă rog, nu știi dumneata unde e strada Pacienții?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 într-o școală de provincie, doi buni camarazi ghiță -Nițescu? și niță -Ghițescu. Elevi de rând potriviți la învățătură și purtă. Jos. Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. Scoate-ți dar cărțile de cetire. Deschideți la pagina 32. Gata? Rândurile 5 da. până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie, ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am și de caligrafie asta. Mie îmi place. E, ție, ce-ți pas? de la Niță, parcă fi modelul. Nu se deosebiște deloc. Lăsați vorba, Nicescu. Da, domnul. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Da, uite la Ghețescu, te par? Dește-le, domnule, își degerat. Acum, la negustoria lui Taicătu, o scos la capăt și-așa. Da, ia-te, ia-te, A, așa, e bine. bravo Dar de ales tare nu te lași. Da-ți, da caietele. Da-ți, da-ți, Ghiițescu, rămâi puțin. Da, domnule. Fătul Da tu, părinții n carte multă nu ți-ai dat să veți, că nu prea ești deștept, slugă nu te poți face că ești cam leneș, Să a și ție Dumnezeu un dar. Ai l la scris. Ție, cu condeiu ce da să te hrăniști. Da.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 Boboase proaspete, boboase calde, proaspete, proaspete boboase calde, proaspete... Hei, Chițețescu! Boboase proaspete! Niță! <gătă> da, greu m-ai auzit, îngândurat, hai? Da, domnule, mă iertați, în învălmășeala asta nu v-am auzit. Nu te las, vă zuc o săptămânile. Hei, ai găsit ceva? Nu, domnule. Încă scrisul dumii tale? E, ce să-i faci, asta e... Nu te pierde cu firea o uite mâine dimineață la ceasul ah. de 11 să te afli la Ministerul de Interne să ține concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur cu o să capeți unul. Vă mulțumesc mult! Poate i avea noroc. Vine comisia, vine comisia! Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Luați-vă rog hârtine. Da. Da. da, și dumneavoastră, da, poțin. Începem. Ministerul vă invită, dar, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. Pur, pur, pur, dumneavoastră prescurtat despre misiunea ce o au des. generațiile noastre. Noastre, primiți distinsa noastră, considerațiune, punct. Acum repede, Acum fiecare să-și scălească proba da, și să ne-o îmâneze. să da. Prozisam Așa o lucrare și cum o ia. E reușit? Nu. Și ce frumos crește, domnule. O întârno nu trebuie să despere de la antia încercare. Mai <sus> sunt încă 7 ministere. For să se mai ivească locuri.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 Exerciți, exerciți! Da. Toate scriturile exersate: scrituri engleze, da. italice, gotice, pastarde, da. ronde, majuscule, minuscule, în fel da. și fel de mărim de la 2 cm până la 1 mm. Da. Și cu și fără transparente! Da, cu că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare, te-ar prinde bine. Cum ați spus? E, o plimbare, ziceam, n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 să mă las să nu vii la concurs. Eu?! eu tot am recomandație. Să poftești la concurs cu recomandația dumii Ah, domnul Ghițescu. Ce bine! Te căutam! Ați vrea să spun ceva. Imediat! A, Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment. Domnule Ghicescu, bucură-te! Ai scăpat de concursul prin ministerie. E. Se a găsit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist. Și în care poți să-ți faci un mai prumos viitor. E, primești. Primești, sigur că primești. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. Iau un prieten. Da, bine, bine, bine, bine, atunci peste o oră. Da. Ghiță. Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs? Da. Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru ei Care? Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs mm -hmm. Tu ai recomandație, Așa, eu o caligrafie Să-i eu cu numele tău proba mea Și tu să-i proba ta cu numele meu Hai, dacă-i vrea Vreau! Pe onoarea ta? Pe onoarea mea, să-mi dai cinci poli Îți dau? Chiar acum îți dau Poftim. Atunci, mâine fix, la 11, la miniser. Mâine la 11! <fie> dragă îți mulțumesc. Mă uitam la coala ta și nu mai puteam. Adevărat, Nici Nicio grijă. Numai doi am fost. Așa e. Recomandații ai. Caligrafie am. Slavă da. Domnului. Să fie cât dai dracului, pe cine să numească. Așa e, așa e. Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți. Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu. Da. Așa. A reușit domnul, domnul? domnul? Niță Ghițescu. Ha? E... Ce o fi asta Niță? Uh, Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală. Exact. Poate n-am văzut bine probele. Cum? Uh, slavă domnului, ne cunoaștem ce putem. Așa. Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu. Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? Am da, zis da... bine.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 Într-adevăr a reușit domnul Ghițănițescu Așa de, da de... Au fost odată într-o școală Ghițănițescu și Nuițănițescu